Студія Калідор презентує. Класика фентезі на нашому каналі. Барбара Джон Гемблі. Драконяча згуба. Розділ четвертий. Наступні декілька днів Дженні з цікавістю спостерігала за тим, як змінюється ставлення Гарета до неї та до Джона. Здавалося, юнак знову повернувся до дружньої довіри, яка встановилася між нею і ним відразу ж після порятунку бандитів у руїнах міста, аж доки він не дізнався, ким вона доводиться Аверсіну. Однак дещо у його поведінці було іншим. Гарет явно нервував і часом замовкав посеред розмови. Якщо він і збрехав про щось у Аленхолді, то тепер гірко шкодував про це. Хоча, вочевидь, не настільки, аби у цьому зізнатися. Як би там не було, але Дженні... І що в день звільнення Гарета та від мюїнків відчула, що скоро все вийде назовні. Джон поїхав вперед розвідати переправу через зруйнований кам'яний міст, що перекривав бурхливу течію змії ріки. Їх залишив самих із запасними кіньми та мулами посеред похмурого мовчання зимових лісів Віра. Дженіт! Наскільки ці шепотуни матеріальні? запитав неголосно Гарет і лякливо поглянув через плече, немов очікуючи, що кошмар минулої ночі зачаївся там між туманом та деревами. Достатньо матеріальні, аби вбити людину, відповіла Джені, якщо вони, звісно, зможуть виманити її із табору. Раз п'ють кров, отже потребують їжі. Але більшого про них тобі ніхто нічого не скаже. Ти врятувався дивом. Знаю, пробурмотів він, дивлячись на свої долоні. Вони були потріскані і червоні. Плащ і рукавиці залишилися у домі м'юінків. Пізніше, взимку. Джені була у цьому певна. М'юїнки їх зверять і з'їдять. Тепер на плечах юнака, поверх камзола і позиченої куртки було накинуто старий плед Джона. Зі змоклими рідкими пасмами волосся, що прилипли до тріснутих лін з окулярів, Гаррет тепер мало нагадував того придворного чепуруна, який з'явився у Аллінголді декілька днів тому. «Дженні», – повагавшись, сказав він, – «дякую тобі іще раз. Я… я шкодую, що поводився так і з тобою. Просто…» Його голос здригнувся і заумер. «Я підозрюю», – м'яко сказала Дженні що ти просто помилився. Сплутав мене із кимось, кого знав раніше. Щоки юнаке почервоніли. Вітер застагнав у голих деревах. Гарет здригнувся, а потім із зітханням повернувся до Дженні. Справа у тому, що ти ризикувала життям, витягаючи мене, а я... «Я як дурень втягував вас у нову історію. М'юінки здалися мені такими нешкідливими, і я однаково ніколи не залишив би табір, але...» Джинні посміхнулася і похитала головою. Дощ припинився, і вона відкинула каптур, дозволивши вітру ворушити своє довге волосся. Штовхнувши п'ятами тупака, вона повільно рушила вперед, тягнучи за собою увесь їх невеликий караван. «Це важко», – сказала вона. «Важко не повірити ілюзіям шепотунів. Навіть якщо ті, кого ти бачиш за межами магічного кола, точно не можуть там бути. Вони не можуть вигукувати твоє ім'я, але все одно». Щось усередині тебе вимагає, аби ти пішов на той поклик. «А якої... якої подоби вони набирали для тебе? стишеним голосом запитав Гарет. Спогад той був недобрим, і Дженні, перша ніж відповісти, забарилася на хвилину, а потім зізналася. Моїх синів. Яна Водіння було тоді настільки реальним, що навіть викликавши образи у магічному кристалі Каердіна і переконавшись, що хлопчики цілі і неушкоджені сидять у холді, Дженні таки не змогла подолати страху за них. Після невеликого роздуму вона додала «У шепотунів є злий звичай» набувати саме того образу, який найбільше тебе хвилює. Їм відоме не лише твоє кохання, але й твої гріхи і бажання. Герет перевів погляд в бік. Деякий час він їхав мовчки, а потім знову запитав. А як гадаєш, звідки вони про все це знають? Вона похитала головою. Можливо, читають думки, а можливо вони, вони лише дзеркало, яке не усвідомлює, що воно відображає. І з закляттями ми їх також не можемо зв'язати, тому що не знаємо їх сутності. Він насупився спантеличений. Не знаємо їх чого, їхньої суті їхнього внутрішнього буття. Вона натягнула поводи якраз перед довгою звивистою калюжею. Вода тут лежала серед дерев, немов мерехтлива змія. Ось, наприклад, ти. Хто ти? Гарет із роду Маглошелданю. Він здригнувся, і вона знову прочитала страх та провину у його очах. «Ну, я...» – він затинаючись промовив. «Я Гарет із роду Маглошелданів. Це така провінція у Белмарі». Дорогу заливали вічні лісові сутінки. Дженні пильно глянула у очі юнака. «А якби ти народився не у тій провінції, скажи, ти був би Гаретом?» Я. Ну, звісно, був би. А якби ти не був Гаретом, і з натиском продовжувала вона, не даючи йому можливості відвести погляд. Чи міг би ти тоді стати собою? Якби ти скалічився, втратив руку, захворів на проказу, позбувся бо знак статі. Ким би ти був тоді? Я... «Я не знаю, ти знаєш!» «Припини!» Він спробував відірвати свій погляд, але без успіху. Її уявна хватка стала жорсткішою. Дженні уже просочувалася у його розум, показуючи йому його самого. Живий калейдоскоп запозичених образів із тисяч балад, палаючи бажання юності... Незагоїні рани від якихось гірких зрад, і найголовніше – темряву. Темряву, яку ледь можна було б переносити від страху. Вона рушила у цю темряву. За неясною брехнею, сказаною у холді, ховався якийсь значно більший гріх. «Дійсно злочин?» – здивувалася вона. Або, «Або щось?» що йому видається злочином. «Припини!» – знову закричав Гарет. Вічай і жах пролунали у його голосі. На секунду вона побачила його очима саму себе. Безжальні блакитні очі. А вличчя біла немов кістяний клин, вбитий між двома потоками чорного волосся. Вона згадала, як... Кардін вперше зробив те саме із нею і поспіхом відпустила Гарета. Він відвернувся, прикриваючи обличчя руками, і тіло його почало здригатися. За деякий час Дженні м'яко сказала, «Вибач, але саме це і є осереддя магії». Ключ до будь-якого закляття – це зрозуміти сутність, назвати справжнє ім'я. Ось тобі правда про шепотунів і про на додачу. Джині торкнула коня п'ятами, і вони знову рушили вперед. Копите місили чайного кольору, мов. Вона продовжувала. Усе, що ти можеш зробити, це запитати себе а чи може так статися, аби той, хто кличе тебе і дійсно опинився в лісі? В тому то й справа, сказав тихо Гарет, вона цілком могла. Зієрн, він зупинився. Зієрн? Це було те саме ім'я яке він бурмотів у напівсні, сахаючись у холді від дотику рук Джені. «Леді, зієрн!» – після певного вагання промовив він. «Коханка короля!» Крізь смуги бруду і дощових крапель його обличчя стало червоним. Джені згадала дивний неясний сон ту саму темноволосу жінку та її дзвінки сміх. «Ти кохаєш її?» Гарет почервонів іще більше. Потім придушеним голосом він промовив. «Це коханка короля, але вона не королева. Вони не вінчані. Як і я із Джоном», – подумала Дженні, – Раптом зрозумівши причину нелюбові Гарета до неї. «У якомусь сенсі, – через мить продовжив той, ми, – ми усі в неї закохані. Це перша леді двору, найпрекрасніша і найчарівніша. Ми пишемо про її красу сонети. А вона? Вона тебе кохає? – продовжувала допитуватися Дженні. Герет замовк на деякий час, спрямовуючи коня вгору кам'янистим схилом на той бік западене. Зрештою, не витримавши мовчанки, він сказав, «Я… я не знаю. Інколи мені здається, – він струснув головою, – але вона лякає мене, – додав він. До того ж вона відьма. Так. М'яко сказала Дженні. Я це припускала, коли ти говорив про неї у холді. То ти боявся, що я схожа на неї? Здавалося, він був вражений сказаною нею безглуздістю. Але ти на неї зовсім не схожа. Вона, вона така красива. Гаррет обірвав фразу, почервонів, і Дженні засміялася. «Не переймайся. Я вже звикла до того, що бачу у дзеркалі». «Та ні, ні, ти теж гарна», – заперечив він. «Але, можливо, красива, прекрасна – це не зовсім влучне слово». «Ти скажи краще «потворна», – Джені усміхнулася. «Буде значно точніше». Гаррет вперто трусив головою. Чесність не дозволяла йому назвати Дженні прекрасною, а висловити галантно те, що він хотів сказати, йому заважала недосвідченість. Краса! Та ні, справа навіть не у красі, сказав він нарешті. Просто вона геть інша. Вона вправна у чаклунстві, нечутлива і і її не цікавить нічого, окрім її влади. «Ну, тоді вона схожа на мене», – сказала Дженні. «Я теж дещо розуміюся на цьому ремеслі. А байдужою мене називали ще дівчинкою, коли я замість того, аби гратися із іншими дітьми, сиділа вечорами перед свічкою і викликала образи у полум'ї». «Що ж до решти. Вона зітхнула. Ключ до магії, сама магія. Аби бути магом, ти маєш бути ним. Так зазвичай казав мій учитель жага влади забирає все, що ти маєш, не залишає ані часу, ані сил, нічого. Кожен із нас, магів, уже народжується із зерном влади у середині. І нас же не по життю голод, голод якого не втамувати. Знання, влада, бажання дізнатися, що за пісню співають зорі, зібрати усі сили в одній руці і накреслити знак у повітрі, який спалахне рунами. Ось наше життя. І ми завжди самотні варто. Деякий час вони їхали мовчки. Залізні ліси навколо були пошматовані іржею помираючого року. У затихаючому світлі дня Герет виглядав значно старшим від своїх років. Він помітно змарнів. Пригоди і втома залишили землисті сліди під його очима. Зрештою він повернувся до Дженні і знову запитав. «А маги, вони взагалі здатні кохати?» Дженні зітхнула. «Знаєш, Гарете, кажуть, що дружина чи клона все одно як вдова. Жінка, яка носить дитину, мага має знати, їй доведеться ростити їй на самоті». Чоловік кине її, щойно магія покличе його. Ось чому жоден священник не обвінчає чаклуна і жоден флейтист не зіграє на його весіллі. А якщо завагітні відьма, це взагалі жорстоко. Він скосив на неї недовірливий погляд, збитий з пантелику і словами – і холодом у її голосі, наче те, що вона говорила, не стосувалося її взагалі. Тому що відьма завжди більше дбає про примноження своєї влади, аніж про свою дитину чи будь-якого чоловіка. Вона або покине дитя, або зненавидить його за те, що воно забирає час який потрібний для медитації та вдосконалення свого магічного мистецтва. До речі, ти знав, що мати Джона теж була відьмою? Гаррет витріщив на неї вражено очі. «Що?» «Так, вона була шаманом крижаних вершників. Батько Джона взяв її у битві». «У твоїх баладах що, нічого про це не сказано?» Гарет похитав головою. «Ну, фактично нічого. У Грінгайт новому перекладі балади про Аверсіна і Золотого дракона Віра розповідається тільки про прощання із матір'ю перед битвою із драконом. Але тепер...» Тепер, коли ти сказала мені, здається, що ця сцена дуже схожа на баладу із того ж самого Грінґайт нового варіанту про селкітар, драконячу згубу, і на пізніший варіант пісні про Антару-воївницю. Відверто кажучи, я я просто думав, що всі драконоборці поводяться схоже. Посмішка торкнулася її вуст. Потім зникла. Його мати? Вона була моїм першим наставником на шляхах влади, коли мені було всього шість років. Про неї говорили те ж саме, що й про мене. Зачаклувала лорда, заплутала його у своєму довгому волосі. І я теж так думала, доки не побачила, як вона рветься на волю. В той час вона уже народила, але коли Джону було п'ять років, вони пішли у заметіль і не повернулися. Вона і вовки з крижаними очима, її єдиний друг. Більше їх у зимокраї не бачили. Ну, а я? Запала тривала мовчанка. Її порушувало тільки плямкання бруду під копитами коней, переступ дощу та рідкісні удари копита обкопито мула кліві, який наздоганяв їх. Коли Джені знову заговорила, її голос був тихий, немов вона розмовляла сама із собою. «Джон! Він хотів, щоб матір'ю його дітей була я, хоча і знав, що я ніколи не зможу жити із ним як дружина і дбати про дім. «Я теж це знала», – вона зітхнула. Левиця народжує левенят і знову йде на полювання. «Я думала, зі мною буде те ж саме». Усе життя мене називали безсердечною. Втім, напевно, так воно і було. І я сама не думала, не гадала, що полюблю їх. За деревами з'явилися повалені вежі моста через змію річку. Роздута жовта вода вирувала під обваленими арками. Темна постать вершника бо ваніла на похмурій дорозі. Окуляри на постаті зблиснули, немов шматки підталого льоду у холодному денному світлі, повідомляючи їм, що небезпеки попереду немає. Того дня вони дісталися до руїн Ембера, колишньої столиці Віра. Мало що залишилося від міста рябий кам'янистий курган та фундамент кріпосної стіни, яка розпадалася від часу. Руїни були знайомі Джені від того часу, коли вона із Кардіном шукала тут у підвалах старі книги. Джені добре пам'ятала, як старий гань вліпив їй ляпаса, коли вона сказала, наскільки гарними є ці руїни. Табір вони розбили із зовнішнього боку кріпосної стіни, уже у сутінках. Дженні зібрала кору берези для розпалювання і сходила по воду до джерела. Варто було їй повернутися, як Гарет негайно облишив свої справи і підійшов до неї із дуже рішучим виглядом. Дженні почав він, і вона глянула на нього знизу вгору. «Так». Юнак забарився. Забарився, немов плавець на березі дуже холодного ставка. Потім, схоже, рішучість облишила його. «Дженні, ми... ми не випадково розбили табір поза старим містом». «Це, вочевидь, було не те, що він збирався сказати». Але Дженні тільки кинула погляд на білі кістки твердині, оплетеної тінями і лозами, і відповіла. «Так, не випадково». Голос його притишився. «Ти гадаєш, хтось чи щось може ховатися у цих руїнах?» Вона посміхнулася куточками рота. «Ні. Наскільки я знаю, ні, але місто...» «Повністю поховане у заростях отруйного плюща, найбільшого по цей бік сухих гір. І в будь-якому разі, – додала вона, схиляючись над гіркою сухого хмиза, який змогла зібрати, – в будь-якому разі я вже оточила табір охоронними закляттями, тож намагайся його не залишати». У відповідь на це глузування – Гаред швидко нахилив голову і почервонів. Дженні продовжувала. «До речі, навіть якщо твоя леді Зієрн Чаклунка, попри все твоє ніжне до неї ставлення, вона навряд чи могла б з'явитися сюди із півдня. Сам розумієш, маги перетворюються на птахів тільки у казках та баладах, адже перетворення сутності... А інакше ти не отримаєш потрібного вигляду. Ця справа вельми небезпечна. Вона вимагає величезної сили. Коли ще Чаклуну потрібно кудись дістатися, він використовує для цієї мети власні ноги. Так, але... Його високе чоло пішло зморшками. Вважаючи себе шанувальником столичної відьми, Гарет, мабуть, не припускав, що щось є поза її владою. Так, Дженні, але Леді Зієрн робить це постійно. Я сам бачив. Дженні заумерла із хмезиною у руці, вжалена раптовим, майже забутим болем. Гіркою заздрістю до тих, хто перевершив її у мистецтві магії. Усе своє життя вона намагалася притлумити це почуття, знаючи, що воно скалічить і позбавить її влади. Саме це змусило Джені на мить нагадати собі, що коли вже вона їде на південь, то не гріх там повчитися у інших. Але десь, на краєчку свідомості, вона немов знову чула голос старого Кердіна, який повторяв для неї неодноразово, що коли ти навіть маєш достатньо сил для перетворення, однаково перебування у чужому образі зруйнує будь кого, окрім, мабуть, найбільш видатних магів. Ну що ж, тоді вона, вочевидь, дійсно могутня чаклунка, через силу промовила Джені. Зусиллям думки вона підпалила Березову кору, і полум'я почало лизати хмиз. Навіть ця маленька магія вразила її, немов голка, безтурботно залишена у шитті, вразила свідомістю мізерності її власної влади. «Ну і на кого ж вона перетворюється?» Дженні поставила це питання так, наче сподівалася, що Гарет відповість, ніби сам нічого не бачив і лише чув. Але одного разу вона обернулася кішкою, сказав він, іншого разу птахом, ластівкою. А ще він повагався, але далі продовжив. А ще вона з'являлася до мене у снах. «Такою? Це дивно!» – продовжив він поквапливо. «У баладах про таке майже нічого не кажуть, але це було жахливо. Найжахливіша річ, яку я тільки бачив за своє життя. Жінка! Жінка, яку я!» Він схаменувся і дещо змінив свої слова. Жінка, яку я знаю, спотворює свій вигляд і перетворюється на звіра, а потім той звір дивиться на мене її очима. Він схрестив ноги і зіщулився перед багаттям. Адже ставила на вогонь сковорідку і змішувала борошно для коржа. Так ось чому, сказала вона. Хоч чому? «Ти попросив короля, аби тебе надіслали на північ. Ти втікав від неї?» Герет відвернувся, а потім кивнув. «Я... я не хочу зрадити... зрадити короля». Слова його пролунали дивно. «Не хочу його зраджувати, але я відчуваю, як щось змушує мене це зробити». «І я не знаю, як мені далі бути». Полікарп завжди її ненавидів, продовжив гареть за якийсь час, протягом якого голос Джона неподалік проклинав мулів, яких він розсидлов. «Бунтівний пан Халната, Полікарп, він завжди мені казав, аби я тримався від неї якнайдалі». І він ненавидів її за те, що вона зачаклувала короля. «І саме тому він повстав?» – запитала Дженні. «Не знаю. Щось слугувало причиною. Я не знаю, що». Гаррет із нещасним виглядом бавився лусочкою засохлого тіста, яка залишилася у чаші. Він... Полікарп, він намагався вбити короля і спадкоємця, королівського сина. Полікарп, якщо подумати, наступний спадкоємець. Він племінник короля, а у палац його взяли як заручника, коли повстав його батько. Полікарп, він натягнув мотузку через дорогу у мисливському полі. Ранок був туманний. Він, вочевидь, думав, що навіть коли хтось її і помітить на повному ходу, то буде уже запізно. Голос його здригнувся, коли він додав. Але, але я бачив, як він це робив. Джинні поглянула йому в обличчя. Темрявою та відблисками багаття воно було перетворено на рухливу мозаїку. Ти, ти любив його? Так? Він змусив себе кивнути. Я гадаю, це був мій найкращий друг при дворі. Мої однолітки, полікарп старший від мене на п'ять років, зазвичай сміялися з мене, тому що я збираю балади, незграбний, і ношу окуляри. А з нього сміялися, тому що його батько був страчений за зраду, а сам він. Сам він захоплюється філософією. Але ж багато володарів були філософами. Халнат це університетське місто, тому всі вони зазвичай атеїсти і бунтарі. Як і його батько, що був одружений із сестрою короля. Але полікарп він, він завжди був королю, як рідний син. Юнак, відклейів від чола, мокре, рідке пасма волосся і додав здавленим тоном. «Я... я навіть коли побачив, що він це робить, відмовлявся вірити». «І ти доповів про це?» Гарет скрушно зітхнув. «А що мені іще лишалося робити?» «Невже він приховував саме це?» – подумала Дженні. Чи варто було приховувати від них те, що королівство тепер розколоте громадянською війною, як за часів усобиці, заради якої королі і вивели війська із Уінтерленда? Може, Гарет боявся, що коли Джон дізнається, наскільки малі шанси отримати війська від короля, не погодиться на цю подорож? Чи, можливо, Гарет приховував іще щось? Було вже зовсім темно. Дженні зняла хрустки оладки із пательні і, відклавши на дерев'яну тацю, взялася за солонину та боби. Підійшов Джун і сів поруч, почасти прислухаючись до розповіді Гарета, почасти до шурхотіння за межами їх табору. Вони почали вечеряти, а Гарет продовжував свою оповідь. Так чи інак, Аполікарп залишив місто. Люди короля чекали на нього на дорозі в Халнат, але він, вочевидь, пішов через безодню Ільфардіна, і гноми відвели його до цитаделі. Королівські війська вони через безодню не пропустили. Інакше б ми вдарили в халнати стилу, але гноми відмовили нам. Втім, вони відмовили і військам халнату у тому, аби пройти крізь безодню і потрапити до нас в тил. Вони навіть припинили продавати їм їжу у халнат. Кажуть, у них була ідея вибуховим порошком зруйнувати тунель і відрізати халнат від безодні назавжди. Але потім прийшов дракон. «Прийшов дракон, і що?» – запитав Джон, помітивши, що Гарет замовк. «Ну, коли це сталося», – продовжив юнак, – «полікарп відчинив ворота халната». І прийняв тих гномів, які втікали із безодні. Безліч гномів знайшли у нього притулок, але Зієрн каже, що серед них були лише ті, хто підтримував його від самого початку. А вона повинна знати, адже вона й сама виховувалася у безодні. Ти дивино. Джон кинув у вогнище обгризану кісточку. Витер пальці об кукурудзяну оладку. А я дивлюся, ім'я у неї якесь гном'яче. Герет кивнув. Так, раніше гноми часто брали в учні людських дітей. Вони живуть, е, жили, у містечку неподалік від головних воріт безодні, там, де плавалося золото і йшла торгівля. Але минулого року... «Гноми заборонили людям заходити до безодні». «Заборонили?» – зацікавився Джон. «А чому?» – Гарет знизав плечима. «Не знаю. Вони дивні і підступні створіння. Ніколи не відгадаєш, що вони задумали». «Так, принаймні, каже з'єрн». Коли уже зовсім стемніло, Джені залишила чоловіків біля богнища і тихо рушила вздовж кордонів табору, перевіряючи охоронне коло заклять від болотних дияволів, шептунів і похмурих примар, що виникали іноді у руїнах Старого міста. Вона присіла на камінь поза досяжністю відблисків багаття і почала медитувати. Вона доволі часто нехтувала медитацією останніми днями, від того самого ранку, коли привела Гарета до В Всупереч порожнечій медитації, у її думках зринуло питання. А якби вона була стараннішою, якби теж прагнула влади, як личить справжній Відні? Чи змогла б вона стати такою ж могутньою, як ця зієрн, яка за іграшки змінює вигляд? Застереження Кердіна знову залунали у її мозку, але, можливо, це промовляла заздрість до більш талановитої чаклунки. Кердін був надто старий, а іншого учителя у земокраї після його смерті Джені знайти не змогла. Як і Джон, вона теж була вченим безналежної освіти, як і усі мешканці селища Аллінхолт, змушена була зростати на мізерному кам'янистому грунті. У звивистих відблисках полум'я вона могла бачити, як Джон жестикулюючи розповідає Гаррету щось зі своєї величезної строкатої колекції історій з життя зимокраю. Цікаво, про що він говорить зараз? Про товстого бандита чи про свою неймовірну тітоньку маті? Вперше їй спало на думку, що це заради неї, а не лише заради мешканців Зимокраю, відгукнувся він на заклик короля. Заради того, чого ні вона, ні їх сини ніколи не змогли б отримати у цих землях. «І він збирається розрахуватися за це своїм життям», – у розпачі подумала вона, дивлячись на Джона. Мовчазні руїни Амбера, здавалося, сміються з нею із темряви. І далі, виразнішим ставав голос у серці, що це був його вибір, а не її. «Вона могла лише те, що могла» облишити всі свої справи і піти за ним. Король віддав наказ, пообіцяв нагороду, і Джон підкорився королю. Іще п'ять денних переходів на південь від Ембера, і місцевість навколо знову почала очищатися. Ліси змінилися пологими наносними схилами, які скочувалися до Вайлдспе, північного кордону земель Белмарі Країна тяглася пустельна, але це вже було не цвентарне запустіння зимокраю В ряди води траплялися ферми, схожі на маленькі фортеці, і дорога стала цілком пристойною Почали зустрічатися перші мандрівники. Здебільшого це були купці, які прямували на північ і захід. Вони везли з собою новини і чутки про жах, який вразив ці землі із пришестям дракона, і про заворушення у Белі через високі ціни на зерно. «А що, не так чи що?» говорив дрібний торговець із лисячим обличчям, який вів за собою цілий караван навантажених мулів. «Врожаю тепер із цим драконом не чекай! Зерно згниє на полях, а гноми, яких тепер убелі цілі банди, перекуплять хліб у чесного люду за допомогою свого шахрайського золота!» «Шахрайського?» – здивувався Джон. «Вони ж добувають його у шахтах і виплавлюють. Де ж тут шахрайство?» Дженні крадькома копнула його у щиколотку. Аби дослухати новини до кінця, не варто було дратувати оповідача. Торговець сплюнув у канаву на узбіччі, боронь боже, не на дорогу, і витер свою рудувату сиву бороду. «Це не дає їм право забирати хліб у простого люду», – сказав він. «Окрім того, ходять чутки, що вони спілкуються зі своїми у Галнаті. Так-так, кажуть, що вони знюхалися із володарем халнату, викрали спадкоємця єдиного сина короля і тепер утримують його у заручниках». А «Могло бути таке?» – запитав Джон. – Хо, ще й як могло! Адже володар халнатуча клун, а від гномів взагалі ніякого добра не чекай. Тільки й чекають, аби вчинити у столиці заколот та зраду. – Що? Заколот та зраду? – не витримав Гарет. Гноми – наші вірні союзники із незапам'ятних часів, і ворожнечі між нами ніколи не буде. Торговець глянув на них підозріло, але пробурчав собі у вуса. Вона й видно. Жабраки вони, шахраї і зрадники. Після чого смикнув першого мула і залишив подорожніх самих серед шляху. А незабаром їм довелося зустріти і самих гномів групу біженців у набитих скарбом возах оточених озброєною охороною. Ті неспокійно втупилися на Джона короткозорими очима бурштинового або блідо блакитного кольору із-під низьких широких брів. На питання вони відповідали неохоче. «Бракун? Так, він заліг у Ільфардіні, а король навіть не надіслав туди війська, аби вигнати його». Очільник каравану гномів нервово смикав опушку на своїх дорогих рукавичках. Легкий вітер роздував шовк його дивовижного вбрання. Охоронці позаду кавалькади поглядали на незнайомців із підозрою та занепокоєнням. немов побоювалися атаки цих трьох людей. «А що до нас?» то, присягаюся серцем безодні, ми отримали належно від людського роду, який брав із нас вчетверо за житло, в якому всоробилися жити навіть слуги, і за їжу, яка гідна щурів. Його голос, високий і тонкий, як і у всіх гномів, був сповнений ненависті. Ненависті, зрозуміла Дженні, яка була народжена у відповідь на таку ж ненависть. «Без золота, яке ми видобували у безодні, їх місто ніколи б не було збудоване. Але жодна людина не заговорить нині з нами на вулиці, хіба що прокляне. Тепер у столиці розпускають чутки, ніби ми змовилися із нашими братами, які втекли у галнат». «Присягаюся каменем у серці базодні – це брехня, але нині тільки брехні і вірять у Белі». З боку возів гномів почувся сердитий шепіт. «Безсила лють тих, кому іще ніколи в житті не доводилося відчувати власну безпорадність». Джені, яка сиділа тихо у сідлі місячної конячки, раптом усвідомила, що вперше в житті бачить гномів у світлі дня. Їхні широко розплющені, майже безбарвні очі були дуже погано пристосовані до сяйва сонця. А їх чуйний слух, який розрізняв чурхотіння крилка жана у темряві печер, вочевидь дуже страждав від гомону людських міст. «Ну, а що ж король?» – запитав Джон. «Король!» Пронизливий немов свистулька голос гнома здавався був просякнутий злістю. Його плечі пересмикнулися від пережитого приниження. А королеві байдуже, що буде із нами? Все наше майно залишилося у безодні. Його підгріб під себе дракон. Ми тепер можемо торгувати лише під чесне слово, а йому вірять дедалі менше і менше у місті, де хліб настільки дорогий. Королівська шповія тим часом тримає голову короля на своїх колінах і отруює його розум, як отруює вона все, до чого доторкнеться, як отруїла вона навіть саме серце безодні. Дженні почула, як позаду видихнув Гаррет. Очі юнака зблиснули гнівом, але він промовчав. Дженні глянула на нього питально. Але юнак відвернувся. Коли гноми зникли у серпанку, який плив понад дорогою, Джон зауважив. «Шиплять немов справжнє змії на гніздо?» «Слухай, мій герою, а що, володар Галната дійсно міг би викрасти спадкоємця?» «Та ні!» – із нещасним виглядом сказав Гарет. Він не міг би залишити цитадель. І він, до речі, зовсім не чаклун. Він просто філософ і атеїст. І я... я не турбуюся щодо королівського спадкоємця. Він знову втупився у свої долоні, і обличчя у нього не було того ж виразу, що й увечері, коли він збирався повідомити щось важливе Дженні у таборі біля руїн Ембера. «Послухайте, Джоне, Дженні», – почав він, – «я повинен...» «Гаре!» – тихо сказав Джон, і юнак здригнувся немов від опіку. У карих очах Джона сяяла іронія, але голос його був як заточений меч. «А чи не міг король викликати мене з якоїсь іншої причини, окрім дракона?» Ні, слабким голосом видихнув Гарет, уникаючи його погляду. Ні, він не міг. Не міг що? Герет ковтнув слину, і його бліде обличчя стало напруженим. Він, він не викликав тебе із якоїсь іншої причини. Просто розумієш неголосно перебив його Джон, якщо раптом королю спало на думку надіслати мені свою печатку для того, аби я звільнив його сина, або допоміг йому проти правителя Халнату, про якого я уже так багато чув, чи можливо залагодити інші негаразди із гномами, то відверто кажучи, я маю справи і вдома. «У моїх власних землях безліч справ значно серйозніших, а зима цього року повинна бути лютою. Я готовий битися із драконом в обмін на королівську протекцію над Вінтерлендом зимокраєм. Але якщо тут іще щось?» «Ні!» Гаррет у розпачі схопив його за руку, і на обличчі його був відвертий страх – «Страх, що зараз драконяча згуба облишить усе, кине іще декілька фраз, розверне коня і поїде назад до Віру». «І можливо», – подумала Дженні, пригадуючи своє видіння у чаші з водою, – «можливо, так було б і на краще». «Ні, лорде аверсійне, усе не так. Повір, ти тут лише для того, аби вбити дракона». Адже окрім тебе цього ніхто не може зробити. Єдиною метою моєї подорожі, єдиною клянуся, було привезти тебе для боротьби з драконом. Жодної політики, нічого іншого. Його сірі короткозорі очі благали Аверсіна повірити. У них був відчай. Джон деякий час пильно дивився на нього, а потім сказав. «Ну що ж, я вірю тобі, мій герою!» У гнітючому мовчанні Гарет торкнув під борами боки молота битви, і могутній кінь рушив вперед. Позичений плед юнака злився із туманом, перетворюючи вершника на безформний згусток темряви. Джон притримав коня і порівнявся із Дженні, яка задумливо дивилася вслід юнаку. «Можливо, люба моя, ти мала рацію, вирушаючи зі мною». Дженні перевела погляд із Гарета на Джона, а тоді знов подивилася у темряву. «Десь неподалік закричала ворона». Немов ця чужа сумна земля подавала голос, вітаючи їх. «Я не думаю, що він хотів нам зла», – м'яко сказала Дженні, продовжуючи дивитись у темряву, де з них гарет. «Без жодного бажання, люба моя, він може нашкодити нам із власної дурості з таким самим успіхом». Коли вони наблизилися до річки, туман навколо них загус, і далі вони рухалися оповиті білястим мороком, який порушували окремі звуки, скрипіння сідол, удари кінських копит, брязкотіння збруї та легеньке шелестіння очерету, який різ у залитих водою каналах. У цій сірій білястій гладіні кожен камінь, кожне самотнє дерево проступали несподівано з густками темряви як ознаки похмурих майбутніх подій. Чіткіше, аніж будь коли, Джені відчувала, як дедаліващим стає мовчанка Гарета. Відчувала, як наростає його почуття провини і страху. Вона знала, що Джон також відчуває це. Він позирав з коса на юнака і прислухався до тиші пустельних земель, немов очікуючи засідки. Настали сутінки. Джені викликала блакитну кулю відьминого вогню, аби висвітлити їм дорогу. Гали м'які на півпрозорі хвилі туману відвивали світло, тож рухатися все рівно доводилося майже на осліп. Джен, а версін натяг поводи коня, підвів голову і прислухався. «Послухай, люба. «Що, послухай!» – прошепотів Гаррет, під'їжджаючи до них на схил, який обривався у пелену туману. Не відповідаючи, Джені немов розгорнула свої відчуття, проникаючи крізьмяні клуби туману і сприймаючи далекий шелест річкового очерету на іншому боці. Окрім очерету були там і інші звуки, неясні, спотворені туманом, але цілком впізнавані. Так, ти правий. Сказала вона тихо, звертаючись до Джона, і ці слова заклобочилися туманом у сурому повітрі. «На тому боці голоси, коні, ціла компанія». Джон кинув на Гарета гострий погляд. «Та компанія, звісно, може просто чекати на переправу». Якщо їм є, що робити по цей бік річки вночі? Грет нічого не відповів, але обличчя його було блідим і застиглим. Не дочекавши відповіді, Джон м'яко цмокнув губами і слониха. Кудла та гніда важко рушила вниз схилом крізь липкі річкові випари. Дженні дозволила своєму відьомському вогню згаснути, коли Джон вдарив кулаком у двері присадкуватого будиночка. Вони з Гарретом залишилися зовні, доки Джон домовлявся із перевізником по рому про ціну за переправу трьох людей, Шести коней та двох мулів. Одне пені за одну ногу. сказав перевізник, перескакуючи своїм білячим поглядом з одного на іншого відвідувача. Але за годину я міг би запропонувати вам вечерю і нічліг, а то скоро буде уже темрява, та ще й туман на додачу. Далеко по той бік, не заїдете. «Нічого, ми можемо проїхати іще декілька миль до повної темряви». «Окрім того», – додав Джон, і з дивним мерехтінням в очах озирнувся на мовчазного Гарета. «Окрім того, де хто чекає нас на тому березі?» «Ха широкий рот перевізника зачинився немов капкан. «То це на вас вони чекають?» «Я їх уже давненько чую, але вони так і не вдарили у дзвін. От я й вирішив, що раз у мені потреби немає, то краще посидіти тут, у теплі». Здінявши ліхтар над собою правою рукою, а лівою притримуючи розшарпані пледи, він повів їх до містків. Дженні почала порпатися у закріпленому на поясі гаманці шукаючи монети. Величезний кінь молод битви, який нещодавно подорожував із Гаретом на кораблі, вийшов на пором спокійно. Місячна конячка та оспрі, які запасні коні, такого досвіду не мали. Тож усі вони, окрім слонихи, завдали їм неабияких прикрошів. А та... Спокійно пройшла б мостом із палаючих ножів зі своїм флегматичним виразом на мордязі. Дженні довелося доволі довго вмовляти та шмагати по вухах тварин, аби переконати їх поставити ноги на великий пліт. Та ось, нарешті, перевізник защібнув хвіртку при виході у пором, ліхтар на коротку щоглу. А потім почав обертати лебідку, рухаючи їх широкий плавучий поміст сірим непрозорим шовком річки. Насправді, той єдиний жовтавий ліхтар нічого не освітлював. Він швидше плямував хвилі туману, що оточували їх пором, а в тому тумані Дженні в бачила корчі засохлих дерев, які тяглися до них, немов пальці марців із води. А ще вона чула звуки, які долинали із іншого боку. Брязкіт металу обметал, тихе іржання, голоси людей. Гарет мовчав, але Джені відчувала, як кожен його м'яз тремтить, немов натягнута мотузка за мить до розриву. Джон стояв поруч. Пальці його були переплетені з пальцями Джені, і були теплими й твердими. Скільці його окулярів м'яко зблиснули, коли він накинув край свого величезного пледа Джені на плечі й пригорнув її до себе. Джоне, тихо сказав за їх спинами Гарет. Я я маю. Де чому вам зізнатися Крізь туман З іншого боку Долинув іще один звук Жіночий сміх Схожий на передзвін Срібних дзвіночків Гарет здригнувся А очі Джона Небезпечно замерехтіли Та час би уже Сказав спокійно він А в версіне Гарет затнувся і замовк. Потім було помітно, що він змушує себе продовжувати. «Лорде Аверсіне, Дженні, послухайте. Вибачте мені, я… я збрехав вам. Я обдурив вас, але… але у мене не було жодного вибору. Вибачте». «Ага», – м'яко сказав Джон. «Тобто ти забув дещо повідомити нам до того, як ми залишили Алінхолт». «Правильно?» Уникаючи його погляду і втупивши свої очі під ноги, Гарет продовжив. «Я... я хотів зізнатися раніше, але... але не наважився. Я злякався, що ти все облишиш і повернешся назад, а я не міг дозволити, аби цьому сталося. Ти потрібен нам! Ти... ти дуже потрібен нам!» «Для хлопця, схибленого на честі, доблесті та гідності, – зауважив Аверсін, – ти зробив чимало підлоти, чи не так, мій герою? Гарет підняв голову і нарешті зустрівся із ним поглядом. «Ні, – сказав він, – я… я знав, що роблю. Я був переконаний, що нехай навіть…» Брехнею, обманом, але я зобов'язаний привезти тебе сюди. Ну, гаразд, сказав Аверсін. Давай уже кажи, у чому суть? Джині перевела погляд із облич чоловіків на далекий берег, який ледь бованів вдалині, і побачила там декілька вогників, які рухалися у тумані. Чорніючи над ними маси, без сумніву були лісами Белмарі. Дженні застережливо торкнулася шипастого налокітника Джона, і той кинув швидкий погляд у напрямку смолоскипів. Там був помітан рух. Людські постаті тіснилися біля води, зустрічаючи пором. Молод битви, який також відчув інших на березі, заіржав, струснувши грибою. Йому відповіли коні на березі. Драконяча згуба знову повернувся до Гарета, склавши руки на руків й меча. Отож. сказав він. Гарет глибоко зітхнув. Суть у тому, що король король не кликав тебе. Сказав він. Фактично, король заборонив мені їхати по тебе. Він назвав мою витівку безглуздою, тому що... Він сказав, що тебе найімовірніше просто вигадали. А якщо й не вигадали, то тебе, вочевидь, уже вбито якимось іншим драконом. Він... Він сказав, що не хоче ризикувати моїм життям, відправляючи мене на пошуки фантома. Але... Але я повинен був знайти тебе, адже він не збирався нікого надсилати. А ти єдиний драконоборець, так написано у баладах. Гарет затнувся у нерішучості, а тоді продовжив. Звісно ж, лорде Аверсіне, ти виявився іншим, але я знав, що ти маєш існувати. Я знав, що ти нам потрібен. Я не міг стояти осторонь і дивитися, як дракон знищує королівство. І я знайшов тебе і привів, вирішивши за мене, що мені робити, і залишивши моїх людей на призволяще. Так? Голос Джона був не дуже виразним, але слова жалили не згірше за змію. Гарет відсахнувся. Я... «Я багато думав про це останніми днями», – тихо сказав він. Він знову підняв очі, і обличчя його було білим від болю та сорому. «Але... але я не міг дозволити вам повернутися. І ти... ти будеш винагороджений належно. Я зроблю все для того, аби тебе нагородили». «І як же ти збираєшся це влаштувати, га?» У голосі Джона лунала огида. Палуба під ними здригнулася. Плід зі скреготом поплив мілководдям. Вогники, немов болотні свічки, підстрибнули і рушили до них. Навряд чи вони будуть вельми прислухатися до людини, яка вкрала королівську печатку, коли вона повернеться до Белмарі. Я передбачаю доволі дружню зустріч. Аверсін вказав на постаті, які вимальовувалися у серпанку тумана. «Вони приїхали заарештувати тебе?» – запитав він. «Ні», – засмучено похитав головою Гарет. «Це мої друзі. Теж придворні». Тут вони, немов подолали якийсь магічний бар'єр, і усі фігури, що ледь бованіли на березі, стало чудово видно. Світло смолоскипів затанцювало на жорстких атласних складках, освітило м'який ворс оксамиту окреслило тугі мережива і хмаринки жіночих вуалей, що були посипані діамантами. Попереду усіх присутніх на березі стояла струнка чорнява дівчина у бурштинових шовках а її очі, золоті як мед із відтінками сірого, зустрілися із очима Гаррета і змусили того почервоніти. Один чоловік стояв поруч із дівчиною і притримував її плащ із хвостів горностая. Інший, що стояв з іншого боку, тримав позолочену кулю із пахощами. Дівчина засміялася. Її сміх, срібний та різкий, був немов відгомін тривожного сну. Це могла бути тільки сама Леді Зієрн. Джон тим часом не відводив погляду від Гаррета. «Перстень із печаткою короля, який ти мені показав, справжній?» – сказав він. «Я бачив його у старих документах, таких старих, що вони зовсім вицвіли. І ти хочеш сказати мені, що така крадіжка буде непокараною?» Не дочекавшись відповіді, він взяв за поводи слониху і повів її короткими містками. Коли вони ступили на берег... Усі придворні на чолі із зієрн, водночас іграційно зігнулися у складному уклоні, торкаючись колінами клейкої землі, яка пахла рибою. Ні, не зовсім, вичавив із себе Гарет, спиняючись біля Джона. Його обличчя аж палало від сорому. Власне, лорде Аверсіне. Це не було крадіжкою, тому що король – мій батько, а я – зниклий спадкоємець. Кінець розділу